O dia 18 de maio na história. 1910. O cometa Halley, que a cada 76 anos passa próximo da Terra, pôde ser visto no céu. Na segunda aparição do século XX, em 1986, ele decepcionou. 1953. Pela primeira vez, uma mulher ultrapassou a velocidade do som. A americana Jacqueline Cochrane, pilotando um F-86 Sabrejet, alcançou 652,337 milhas por hora. 1973. No dia do museu, um incêndio no Museu de Minas de Energia, no Rio de Janeiro, destruiu 300 volumes da Biblioteca de Paleontologia e Mineralogia. 1974. A Índia tornou-se o sexto país a possuir a bomba atômica. Os testes nucleares foram realizados no deserto de Rajastan. A nação voltaria a testar o armamento em 1998. 1988. Um conflito entre policiais e traficantes no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, durou três horas. Dois traficantes morreram e dez pessoas foram presas por tráfico. 1989. Um milhão de chineses protestaram em Pequim pedindo mais democracia. 1990. As Alemanhas Ocidental e Oriental unificaram suas moedas seis meses depois da queda do Muro de Berlim. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.